Hallå på dig Pavo, hur står det till idag? Jo då jag känner mig riktigt hjältemodig faktiskt och, och redo att tackla den här tuffa utmaningen som vi har framför oss och jag tror absolut att vi kommer gå segrande ur den här striden. Ja det tror jag nog även om det finns en fruktansvärd massa källmaterial till det vi har tittat på till idag som eh, vi har varit tvungna att hoppa över därför att jag vet inte vad du känner, men ett par decenniers serieläsande hade varit svårt att läsa in på en vecka. Åh, ja, jösses. Ja, det hade verkligen varit Mission Impossible, känns det som. att eh, <laughs> Hur i hela friden skulle man klara av att plöja genom alla dessa serietidningar inför den här inspelningen? Nej, det, det funkar inte. Men både du och jag har ju... Läst lite åtminstone så vi har lite hum om vad, vad det hela handlar om, eller hur? Ja, absolut. Alltså jag tycker många av de här hjältarna som vi har fokuserat på den här veckan är ganska fascinerande av flera olika anledningar. Men med det sagt, jag har inte riktigt eh, samma koll på det som jag har på andra saker i seriebranschen. Och det är av den mycket enkla anledningen av att det finns alldeles för mycket. Mm. Det är album på album på album på album. Och jag vet inte vad du tycker men jag har varken tid eller råd eller möjlighet att sätta mig in i så mycket. Inte för att jag inte är intresserad men någonstans måste man ju sätta gränsen för vad man är kapabel att ta sig an. Och det är ju en av de stora anledningarna till att jag läser väldigt lite serier idag. Därför att... Det är nästan helt omöjligt att sätta sig in i någonting om man vill ha bra koll på vad som har hänt. Det bästa man kan hoppas på är att köpa ett strönummer någonstans och läsa in sig på Wikipedia för att ha hyfsad koll <laughs> åtminstone. Ja, ja, just, ja, det är en riktig djungel det här med, med serietidningarna. Och, ja, det föds ju nytt hela tiden också. Mm. Och, eh, serierna startar om med nya premisser. och Skulle man plocka upp ett eh, seriealbum idag så hade man nog eh, kligat sig i huvudet rejält när man försöker jämföra det med det man minns från när man själv var yngre och, och plöjde mm. Marvel-serier så att det eh, stod härliga till... Det har ju verkligen botats om flera gånger sedan min tid i alla fall. Så ja, jag hade varit helt eh, vilse i den där djungeln om jag skulle plocka upp en, en modern serietidning idag faktiskt. Ja, det är inte bara Marvel som har det så utan DC är ju minst lika illa. Eller ja, illa är egentligen fel ord att använda för jag, jag gillar ju att de försöker göra det så komplext som möjligt. Att karaktärerna har olika arker som de går igenom och de har mm. personligheter som utvecklas, som förändras beroende på vad de råkar ut för och så vidare och så vidare. Det är ju ett väldigt intrikat nät av händelser och personligheter. Problemet är ju bara att så fort någonting stort händer så kan allting rubbas och ja, då är man mer eller mindre tillbaka på ruta 1. Och det kan bli lite frustrerande när man har spenderat en viss tid och en viss summa pengar på att verkligen fokusera på någonting. Sen ändrar de det helt och hållet och man är kanske inte lika förtjust i förändringen det, det betyder inte att det är dåligt det, det passar bara inte min smak personligen och mm. då sitter man där Ja, det gör, det gör man verkligen <laughs> och så, så här, helt plötsligt känner man sig gammal på ett sätt när man <laughs> äh, sitter där, alltså, så här var det inte på min tid, Banne <laughs> <med> Ja <mig. laughs> Så det, det är lite så den känslan man kan få skulle jag kunna tänka mig. Men ja, det är ändå ett fascinerande ämne. Och mm -hmm. det här med, med superhjältar och grejer det, det sitter ju så djupt rotat i, i min benmär i alla fall. Så när det dyker upp såna här eh, filmer som det ju kommer hela tiden, nu för tiden vilket ju man riktigt saknade när man själv var ung så kan det ju inte, kan det inte låta bli och och bli lite nyfiken för jag känner ju till världen i alla fall och jag minns hur fascinerad jag var av, av superhjältarna som ung så ja man kastar gärna ett litet öga för att se vad de här karaktärerna har för sig nu för tiden här. Det, det är en sak som är säker men sen är det ju inte alltid man, man tycker om det man ser även i, i filmverk faktiskt. Nej, och det är ju inte så länge sedan egentligen som man började att göra såna här filmer bra. Med det sagt så betyder det inte att det inte finns lyckade filmer sedan tidigare. Absolut inte. Jag är ju väldigt förtjust i Tim Burtons tolkningar av Batman till exempel. De är ju väldigt läckra och fångar ju den typen av Batman väldigt bra. Men... Superhjältar med superkrafter, så att säga, som kan göra saker som är bortom allt vad vi är kapabla till i normala fall. Det är ju väldigt svårt att fånga på vita duken och göra det snyggt och övertygande. Jag skulle vilja säga att filmerna med Spindelmannen och Tobey Maguire i huvudrollen var de första som i modern tid faktiskt lyckades fånga fenomenet och göra det riktigt bra. Sen finns det ganska mycket CGI-effekter i de filmerna som är väldigt daterat redan nu. Men man lyckades ändå fånga essensen av det som serietidningarna lyckades förmedla och överföra det till ett medium som verkligen kunde få det att explodera. Och det är ju därifrån som den här nya trenden kommer- och det visar ju sig att det var ganska populärt och därför så är det en god idé att spendera väldigt mycket pengar och väldigt mycket tid på att fortsätta och, ja hamra fram de här filmerna. Vad jag vet så har väl Marvel-filmer planerade ena till 2020. Ja, till jordens undergång känns det som egentligen <skratt> även... De, de har en plan... Hela vägen fram till slutet. De har bara inte visat upp den nu, tror jag. Så att de har verkligen nästan en sån här serieteaming-skurks-masterplan så att säga. De, att de sitter där och gnuggar händerna och säger: Haha, Nu ska vi ta över filmvärlden helt och hållet. här. Oh. Så kan man tänka sig att det är ibland. Och ja, det är märkligt hur det här har växt fram egentligen att eh, det kom nästan från ingenstans med ett par lyckade långfilmsatsningar och eh, innan dess så var det ju inte mycket eh, som hände på, på Superhjältefronten och mycket av det var väl det totala haveriet som skedde med just Batman-franchisen på, på 90-talet mm. och sen vågade ingen riktigt satsa på det här för det, de hade hela tiden Batman i, i åtanke och, mm. men sen helt plötsligt vände det bara, helt plötsligt bara sådär och sen så bara har ja, det varit som en snöboll för en, en backe där bara växt och växt och växt och nu är det ju multimiljardproduktioner känns det som är att det satsas hur mycket pengar som helst och det går vägen alltså det, det här är det publiken vill ha tydligen nu för tiden och ja det är helt okej okay, faktiskt. Det finns ju värre saker att, att titta på måste jag erkänna. Ja, det måste jag ju hålla med om. Som ser i serietidningsnörd så är det ju väldigt tillfredsställande att se serier få plats på Vita Duken. Inte bara som animerad film utan som spelfilm. För där är väldigt många bra historier som berättas i det mediumet som hade varit intressanta historier att faktiskt se omvandlade till film- så länge det är någon som har hyfsad talang som står bakom produktionen naturligtvis för vi har ju sett vad som händer när ja, de som inte har riktigt talang eller känsla för det där försöker. Det blir väldigt makabert på olika sätt och vis. Men jag skulle vilja påstå att det inte är så konstigt att det här kom i början på 2000-talet för många växte ju upp med serietidningar på 70-talet och var bara små ungar då men är nu vuxna som är ja kanske betydande människor i Hollywood som har en del att säga till om. Och vår teknologiska nivå när det gäller specialeffekter och datografik och så vidare har nått en nivå där det faktiskt går att göra en, en snygg hybrid utav alltihopa så länge silkesvantarna är på. Och det har ju också lett att folk som har vetat vad de sysslar med har kunnat producera saker som har varit intressanta och kunnat visa att men se här, vi kan faktiskt göra trikåhjältefilm och få det att bli inte bara intressant utan spännande och inte bara skrattretande för... Det är ju annars den stora risken tyvärr för um, de här historierna innehåller ju en hel del som skulle kunna se väldigt ustigt och väldigt dåligt ut på film så det kräver ju en rejäl omarbetning och en rejäl fingertoppskänsla för att hitta precis rätt. Och jag skulle vilja påstå att Marvel Studios har väldigt många på sin lönelista som vet vad de gör helt enkelt. Och det betyder också att deras filmer går från att vara riktigt bra till att åtminstone vara helt okej. Okay. Jag har inte sett någon vara ett riktigt stolpskott ännu. Men den chansen finns ju tyvärr fortfarande kvar så länge vi ger oss in i det här. För så fort det är fel person på fel plats, ja, då är ju riskerna betydligt större. Ja ja men visst men eh, det verkar ju ändå som Marvel Studios har eh, eh, kompetenta producenter som ser över det hela nu också och eh, alla verkar nästan dra åt samma håll mm. i den studion just nu och eh, det, de har en väldigt god kvalitetskontroll överlag. Mm. Allting pekar för att den här trenden kan fortsätta ett bra tag framöver. Det enda undantaget som jag nästan skulle vilja säga finns i, i Marvels universum just nu, det är väl ossgudens små äventyr på egen hand som eh, har varit eh, av en något lägre kvalitet, speciellt den andra som eh, jag inte tyckte var så väldigt angenäm överhuvudtaget, men... Eh, överlag alltså. Det, ja, de har verkligen lyckats faktiskt. Så som du säger, samlat ihop kompetent folk som inte bara kan göra film utan som har ett personligt engagemang för källmaterialet också och själva historien och personerna där och vill berätta någonting bra och givande av det hela också. Så när det... Det här är en extremt stor satsning, en extremt komplicerad satsning med att skapa hela universumet och en extremt lyckad satsning också. Ja, verkligen. Alltså det är ju hutlösa mängder med pengar som de har spelat in och med tanke på hur mycket de har investerat i de här filmerna så tycker jag att det är väl förtjänt faktiskt. Och ja... Dagens ämne är ju också en sådan som har varit väldigt omtalad både när dess föregångare kom och när den här skulle komma. Så vi var ju väldigt, väldigt sugna på att sätta oss ner och ta en titt på den här. Mm, ja men visst var vi för eh, nu så har vi ju blivit introducerade till det här gänget Och eh, introduktionen är över, nu kan det bli allvar och eh, riktigt köra på fullt ut Utan att hålla på med den här etableringen för eh, denna filmserien så att säga Så eh, nu så ville man verkligen se vad... Vad det här gänget kunde klara av och få veta mer om de som personer. Och lite spännande äventyr som de skulle råka ut för. Och för egen del var jag även extremt nyfiken på vad de skulle göra med boven i dramat här. Som jag tycker är en riktigt härlig snubbe. Och då är det väl lika bra att vi redan nu avslöjar vad är det vi har tittat på till idag? Jo, vi har ju sett på Avengers Age of Ultron från 2015 med manus och regi av Joss Whedon. Och jag var lite, lite besviken efter att ha sett dess föregångare, filmen som bara heter Avengers, för jag tyckte att den lutade sig väldigt, väldigt, väldigt tungt på de andra filmerna i filmserien. Den förutsatte verkligen att du har väl sett den här och du vet väl vad som hände där och de här personerna känner du väl redan och så vidare och så vidare. Och hade man då missat någonting någonstans, ja då var det ett stort hål i handlingen som du fick försöka pussla ihop bäst du kunde. Och sånt tycker jag är så enormt frustrerande. När jag, när jag sätter mig och ser en sån här film så vill jag att den ska vara så sammanhängande som möjligt och vara så... EGEN som möjligt. Visst att den lutar lite grann, jag menar saker och ting händer ju i de andra filmerna som påverkar handlingen i den här. Men den ska ändå vara tillräckligt självstående för att du ska bara kunna titta på den här och ändå veta vad tusan det är som händer. Och det måste jag säga att det kravet klarar Avengers Age of Ultron enormt bra. Jag kände mig inte vilse någonstans och jag hade ändå missat några av de senaste filmerna. Så att um, det var ju risken att oj oj oj vad är det nu som händer här och oj oj vilka är nu det där och så vidare och så vidare. Nej de lyckades sy ihop det är väldigt snyggt faktiskt. Ja verkligen, alltså det få kopplingar man hade till föregående filmer det fick man ändå hyfsat förklarat i, i den här så även folk som inte hade sett alla tidigare eh, filmer i eh, den här omgången av långfilmer så att säga kunde förstå vad det hela handlar om helt enkelt så det, det fungerar bra och jag måste ju säga att de inte längre kämpar lika mycket i uppförsbacke som de gjorde med första filmen för där skulle man ju verkligen få igång allt och få det att regera och jag tyckte att de första filmen havererade lite på det att de, nej det var inte så bra flyt i, i storyn och saker som inte fungerar så. Jag var inte så förtjust i första filmen, det måste jag lite erkänna. Men den känslan fick jag faktiskt inte här heller. Jag var orolig för att jag skulle få en ytterligare en negativ bild av Avengers och speciellt nu när man ska etablera allt som komma ska också i de här filmerna att man ska lägga basen för nästa våg av separata långfilmer så är det så mycket som man ska trycka in i handlingen så att jag var rädd för att det skulle kännas väldigt krystat och kompakt och rörigt i Age of Ultron men hör och häpnar jag blir riktigt positivt överraskad här faktiskt Ja, vi såg ju den här tillsammans och när vi satte oss ner så påpekade ju just det där för mig att du var lite orolig för just hur du skulle uppleva den. I och med att du var lite skeptisk på grund av föregående film, men eh, när vi reste oss upp och hade tittat färdigt så sken du ju faktiskt som en liten sol. Så jag var positivt överraskad till din positiva <skratt> upplevelse. <skratt> ja, nej, det, det kändes ändå som eh, nästan, jag måste ju säga, imponerad faktiskt för hur mycket de har lyckats få in i Age of Ultron utan att riktigt tappa farten och utan att göra åskådarna förvirrade på vad som håller på för det är ju extremt mycket som händer här. Det är ju inte bara att eh, Avengers har en huvudhandling de ska följa utan varenda jämransfilur filur här har ju en egen separat underhandling och en egen ark som de ska gå och eh, egna liksom, hinder som de måste ta sig förbi också. Och dessutom lägga in, eh, så jag sa innan basen för nästa filmer- och oh, ja, det är så mycket som <laughs> finns här i. Och eh, ändå så kände jag inte av det här- utan det, de har lyckats pussla in det här på något märkligt sätt. Jag förstår inte riktigt hur de har lyckats- för det, det här borde vara världens rörigaste film- Mm. Men med mycket hårt arbete och kompetent folk så har de lyckats långt över mina förväntningar faktiskt. Jo men det märks att George och hans folk har jobbat extremt hårt med manuset här. De har verkligen försökt att få bitarna att passa ihop så bra som möjligt. Och jag skulle också vilja påstå att dialog och liknande är vida överlägset det jag såg i Avengers 1. Mm. Jag hörde att den fick väldigt, väldigt mycket positiva kommentarer över hur levande dialogen kändes. Men jag kände faktiskt inte så för den. Jag tyckte verkligen att den kändes skriptad och verkligen som en, ja förutplanerade dialog där folk bara läste upp roliga repliker mot varandra. Inte ens skådespelarna lyckades få det att kännas som att det var någonting som kom spontant. Men här tycker jag faktiskt att det funkar mycket bättre på den fronten och jag är väldigt, väldigt imponerad. För jag hade ändå ganska ljumna förutfattade meningar om den här och blev väldigt positivt överraskad. Jag också. Sen betyder inte det att filmen är... Helt felfri. Men eh, jag skulle ändå vilja säga att den är välbalanserad. Med tanke på hur mycket den innehåller. Vad den ska lägga grunden för. Och hur mycket de faktiskt hinner med att berätta. Absolut. Och sen, Det ju, jag har att invända mycket till den här filmen. Är väl kanske vilka val man, man har gjort. Och vad man har valt att fokusera mer på. Än andra saker som lite har kommit. Vid sidan av och som inte får så mycket spelrum i den här filmen. Men som helhet alltså så har de ju verkligen lyckats den här gången. Speciellt med, med historien och relationen mellan karaktärerna. Överlag i alla fall, det finns lite betänkligheter jag har där också, men ja, ser man på det stora hela så kan man inte låta bli att fascineras av hur de har strukturerat det hela. för det, det känns komplett som en helhet i den här komplexa historien, i den här komplexa världen också. Så det är inte så jättekonstigt att den har spelat in en hel del pengar bara på sina första visningar på bio. Jag har förstått att folk har verkligen sprungit för att få se den här och ja, det är inte utan anledning om vi säger så. Den är faktiskt bättre än vad många negativa påstår men den är inte så fulländad som den skulle kunna ha varit utan den hamnar på en väldigt intressant nivå. Men innan vi går så mycket djupare in i både filmen och handlingen och dess karaktärer så är det väl en ganska bra idé att vi tar en titt på eh, vad handlar egentligen Avengers Age of Ultron om? Jo, superhjältegruppen Avengers söker efter Lokis mäktiga spira som har kommit på villovägar. Undersökandet stötte det på en Hydra-bas där man har experimenterat med mänsklig förädling med hjälp av den utomjordiska spiran. Tony Stark finner en artificiell intelligens i spirans kärna och han ser möjligheten att integrera denna forskning i hans Ultron-program som Tony hoppas ska kunna försvara jorden från fler utomjordiska attacker. Tillsammans med Bruce Banner skrider Tony till verket men resultatet visar sig inte bli den fredsbevarande maktfaktor som det hade tänkt sig. När Ultron växte till liv och analyserar dess kommer denna AI omedelbart till slutsatsen att det är mänskligheten som är hotet mot fred på jorden. Eftersom människorna vägrar att utvecklas till en bättre och mer ädel organism ser Ultron bara en logisk utväg. Mänskligheten måste utplånas. Och det kan ju inte bli mycket mer äventyr än så här. En superskåk som vill förslava eller förinta världen och alla hjältarna måste gadda samman för att ta sig an hotet. Men visst, men visst. Men eh, Ultron har ju ändå en viss poäng måste jag ju ändå påstå här också. Att han, eh, han har eh, en viss insikt i mänskligheten bara på den korta tiden han har funnits på, på jorden och, och förstår de enorma brister som vi som ras har. Och eh, ja, jag kan ju inte låta bli eh, att ändå eh, sympatisera lite med, med Ultrons synsätt. Och ändå så är han så extrem så att han ändå blir det här hotet så det är lite så här skräckblandad förtjusning med Ultron och det, ja, jag tycker om den här, den här roboten faktiskt eller den artificiella intelligensen så ja det, det är en riktigt spännande skurk de har grävt fram här från Marvel arkivet och jag minns att jag var riktigt förtjust i den här skurken när han fanns i mina serietidningar också. Att det, ja, det var en, en skön snubbe tyckte jag. Jo, men det är ju ett tecken på att en skåk är välskriven när man ändå kan se en viss logik i det som skåken förmedlar. Mm. Allt är inte så självklart som man kanske hade förväntat sig. Allt som är ont är kanske inte helt ont. Och allt som är gott är kanske inte... Ja, så där jättegott egentligen. Det finns en komplexitet där som är enormt tillfredsställande att sätta sig in i. Mm. Men jag tycker ändå det är intressant att de har försökt väga in någonting mer komplext än bara skork, vi stoppar skork, skork und. Ja, just det, hulken. Så är det ju. Och det, det var ju ett av problemen jag hade med, med första Avengers-filmen. Att det var väldigt så svart och vitt och inte så mycket nyanser däremellan. Men det har de ju verkligen ändrat på här och bara skapat en, en värld i gråzonen i stort sett. Där det inte finns något renodlat gott och inte renodlat ont Och det är mörker som pyra även i, i hjältarna. Och ja nej, det, det är så här jag vill ha det i alla fall. Så att det, där blir jag extremt... –positivt och överraskad när jag börjar uppleva hur de har strukturerat den här filmen– –och hur de har presenterat karaktärerna. Att det, ja, det är så mycket mer kött på benen som jag känner att jag får av den här historien– –jämförelse med den första filmen som jag tyckte var nästan platt egentligen. Ja, den var lika tvådimensionell som serierutorna den var baserad på– mm. Här känns det ju som att man har lagt ner mycket mer fokus på att försöka göra karaktärerna så djupa som möjligt. Och de har rädslor som på olika sätt påverkar ja, deras beslut och vad de vill och vad de inte vill och vad de undviker bara för att jo men det här får mig att må lite illa även om det är det jag kanske borde göra och så vidare och så vidare. Ingenting är solklart. Och det var det jag också saknade i den förra filmen. För det enda man fick där det var att de gick runt och bråkade med varandra. Och många tyckte att ja men det var väl spännande och rolig dialog. Men jag tyckte inte den sa så mycket om karaktärerna egentligen. Det var bara försök att vara kvick på som jag tyckte föll ganska platt när allt kom omkring. Den riktiga karaktärsutvecklingen började inte komma förrän... Ja, mer än halvvägs in i filmen och då är det ärligt talat för sent. Mm. Här börjar det mycket, mycket tidigare. Jag skulle nästan vilja säga redan i inledningen där man börjar se hur det här gänget har svetsat samman. Hur de agerar tillsammans men hur det fortfarande finns personliga tvivel som de kämpar mot helt enkelt. De har alla de här krafterna och talangerna men de har ändå svagheter som de är panikrädda för. Ja och det, det gör Avengers eh, så bra som en enhet för eh, nu har de ju lärt känna varandra och de kan liksom väga upp sina styrkor och svagheter mot varandra och bygger sin strategi baserat på respektive persons eh, styrkor och svagheter. Och det tyckte jag fungerar riktigt bra. Sen finns ju kvickheten fortfarande där och spydigheterna som eh, kommer som kulspruta i, i inledningssekvenserna i den här filmen. Men det är inte riktigt på, på samma nivå utan det, det är mer för det första vänskapligt och sen så blir det, ju nästan, det blir till ett stående skämt genom hela filmen också. Så att eh, man ändå tar det hela med sig så det inte är så tomt utan man bygger det på rollfigurernas personlighet och sen så bara spinner man vidare på det och fortsätter att använda det efter filmen vilket visar på att man har tänkt till lite mer den här gången. Sen är det ju typiska Whedon-skämt som kommer in där hans ständiga one-liners som man verkligen kan känna till om man har sett fler Whedon-filmer och tv-produktioner tidigare men mer integrerat i handlingen här i denna filmen tycker jag ändå. Ja, och mycket av upplevelsen här bygger ju på om man gillar Josh Whedons stil att skriva karaktärer och film på. Jag kan väl säga att jag personligen har grejer jag gillar hos honom och grejer jag verkligen ogillar. Överlag tycker jag att det är väldigt lite av det jag ogillar i den här filmen. Det verkar som att han har lärt sig att väga av lite efter att ha gjort den förra. Och det gör ju också att det känns som en bättre helhet. Jag njuter mer av den och det känns mer som att den är jordad i materialet. Där är väl små saker här och där i dialogen som jag reagerade på och tyckte att ja men det där var väl inte jättesmart eller det där var väl inte snyggt. Men inget utav det var tillräckligt starkt för att varken sabba filmen eller dra mig ut ur illusionen utan det var med att jag bara suckade till och sen försvann man in i handlingen igen. Ja, det finns små tillfällen då just dialogen får den att reagera lite grann. Att man, man tas ur tittandet och man reagerar. Visst, är, jag kan tycka att vissa av de här lite mer självmedvetna eller nästan fjärdevägenbrytande kommentarerna som kan dyka upp emellanåt är lite små underhållande men eh, det är ändå kanske inte det smartaste att lägga in i den här filmen egentligen men ja jag förstår vad du menar med dina betänkligheter kring eh, Whedons sätt att leverera repliker på för det är väldigt speciellt och han tycker om att leka med ord och snitsa till det lite grann. och att det kan kännas väldigt konstlat emellanåt det fungerar ju mycket bättre i Age of Ultron här och eh, han är ju ändå en, en smart kille som eh, vet hur bra historier fungerar och eh, ja, det, han, han blir bättre och bättre med, med varje produktion nu känns det så. Jo han hade ju inte fått det här jobbet om han inte var lämpad för det, den saken är ju säker. Det känns som att han känner figurerna och visst de små friheterna han har tagit, inte alltid kanske så lämpliga men det ger åtminstone någonting för innehållet i filmen som jag ändå tycker funkar. Och det märks ju väldigt tydligt på vårt karaktärsgalleri men vi kommer ju inte att gå in på alla karaktärer som dyker upp i den här filmen. För för det första så hade vi förmodligen suttit till imorgon för där är en hel del karaktärer om vi skulle prata om alla, oj, oj, oj. Och för det andra, det skulle bli enorma spoilers för utan att säga för mycket så kan vi säga att det dyker upp karaktärer vid både halvvägssträcket och mot slutet som man inte förväntade sig överhuvudtaget och som ska vara överraskningar. Och att prata om dem, ja, snacka om att sabba överraskningen. Ja, det, vi har nog att göra med, med huvudgänget i den här filmen skulle jag kunna tänka mig. För där är ju en och annan person med i Avengers. Det är nog bäst att vi håller oss där och sen så får man uppleva de nya personerna på egen hand tror jag. Det är väl det absolut mest lämpliga. Och eh, om vi ska börja med någon så är väl ingen annan bättre att börja med än eh, allas våran Tony Stark eller Iron Man. För han är väl lite av min personliga favorit i det här gänget. Ja, det måste jag ju säga att han är i min värld också. Och det är ju helt uteslutande Robert Downey Jr.s förtjänst här för <laughs> den här rollen. Alltså han är ju så underbar, han är nästan skapt för att vara den här playboyen med en vass tunga och leksamt humör alltså det, det är så underbart att se och hur bristfälliga vissa av Iron Man filmerna än kan vara så lever de ju upp fullständigt på grund av Robert Downey Jr. och hans prestationer han får allt att kännas liksom naturligt på ett sätt att han, han levererar inte bara repliker utan han fullständigt lever sig in i, i den här figuren och jag vet inte kanske är det så att Downey är Tony Stark egentligen att det är i stort sett de är samma person så det är därför de klickar så bra tillsammans men äh, det här är ju verkligen en av filmens höjdpunkter även denna gång att få se Robert Downey Jr. som Iron Man och Tony Stark jag skulle nog vilja påstå att han är farligt nära att vara sig själv i den här rollen. Det känns nästan lite för äkta för att vara sant. Och vet du vad, det är en stor del av det som jag tycker ger honom charm. Sen är det ju inte riktigt samma Tony Stark som vi lärde känna i den första Iron Man-filmen. Och inte heller i den första Avengers-filmen för han har utvecklats en hel del. Han är fortfarande extremt vass, han har fortfarande sina kommentarer och han glirar fortfarande med hela gänget. Men det är lite mer tyngd bakom honom nu, han har betydligt större saker i sina tankar och han har insett sitt ansvar på ett helt annat sätt än vad han gjorde tidigare och han tog ju en hel del ansvar från början, det gjorde han, men... ...nu är det inte bara det att han försöker rädda sina egna vänner och dem omkring honom... ...nu har han en hel värld som han vill försvara. Och det är ju också en av de stora anledningarna till att handlingen går det håll den går. För Ultron hade ju inte dykt upp om inte Tony Stark hade haft en... ...ja, nästan panisk rädsla för att de skulle råka illa ut igen... Och jag tror att mycket av det beror på hans upplevelser i slutet på Avengers 1 utan att säga mm. för mycket. Men um, han råkar ju väldigt illa ut där och är ju väldigt nära gränsen om vi säger så. Sen har han ju händelserna i Iron Man 3 också i ryggen så um, som sagt det är en väldigt utvecklad Tony Stark vi möter här. Och jag tycker bara mer och mer om honom för varje steg de tar honom. Ja, det håller jag med om. Det är, det är en mer vuxen, mörkare och mer allvarlig Tony Stark. Men ändå med den här fasaden av lekfullhet och likgiltighet emellanåt. Men mer och mer så lyser allvaret igenom den här rollfiguren numera. Och det var mycket traumatiskt för honom under händelserna i den första Avengers-filmen vilket man ju fick se effekterna av i Iron Man 3 och som sen har lett framtiden Tony Stark som vi får se i Age of Ultron här. Och det är så som handlingen tar fart att han desperat försöker hitta en lösning som ska göra att jorden ska vara säker från invasioner i framtiden. Och samma ansvar kan vi se genom hela filmen egentligen. För mm. han skjuter ju aldrig ifrån sig att han var med och skapade det som blev Ultron utan eh, han har insett vad det var som hände och han försöker att rätta till sitt misstag. Även om det kanske inte går riktigt så som han hade kunnat tänka sig. Men där vill jag inte säga för mycket för. Eh, spoiler! Ja, det, det blir gott om sådana om vi ska ta oss närmare tittar. Men. Eh, Tony, han gör ju vad han kan i alla fall. Och han är ju man nog att erkänna- sitt misstag den här gången. Och jag hade ju nästan räknat med- att någon i Avengers-gruppen- skulle bli ordentligt förbannad. Och jag blev nästan förvånad. Varför är det ingen som- Ge sig på Tony Stark här nu nu har han i stort sett dömt världen till undergång på grund av hans eh, hemliga försök i, i labbet här med Ultron men jag tror mycket av det beror på att de vet varför han gjorde det sen är de tillräckligt sammansvetsade för att de ska vilja lösa problemet tillsammans och det är ju tur för jag tror inte någon av dem hade kunnat lösa det på egen hand utan det krävs ju hela Avengers-teamet för att kunna lösa det här eller ja, hela Avengers-teamet plus. Men <laughs> äh, inte för mycket där som sagt. Nej, just det. Men äh, den här händelsen är ju också det som leder till lite splittringar i äh, Avengers-gruppen. I stridens hetta litar de på varandra för de vet precis vad de andra är kapabla till och de har utarbetat en fungerande enhet. Men så fort äh, de kommer bort från slagfältet och dammet har lagt sig- eh, har de visst en tendens att, eh, att glida isär från varandra. Och det är väl därför som det är väldigt väldigt mycket strider i den här filmen. Men eh, jag tror att vi väljer att spara det till det visuella- för eh, oj vilken fest det är- men oj vad för mycket av det goda man kan få också- men vi kan som sagt konstatera att Robert Downey Jr., han är i hög form. Han levererar en superb Tony Stark som vanligt. Och vi är extremt nöjda med honom. Ja, det, det måste man ju ändå säga. Man förväntar sig ingenting annat av Robert Downey Jr. i den här rollen längre. Han har den här eh, rollfiguren fångad till punkt och pricka. Och eh, han behövs här och han gör det så innerligt härligt bra. Men om vi hoppar till någon där jag inte är fullt lika imponerad av rollfiguren så har vi ju Thor här. Och det beror nog inte så mycket på skådespeleriet för jag tycker att Chris Hemsworth gör ett bra jobb med vad han har. Men karaktären är väldigt enkelspårig och väldigt fyrkantig. Men är fortfarande bättre här än vad jag tyckte han var i både Thor-filmerna men också i Avengers 1. Ja, det är nog fullt möjligt faktiskt här. Att man får lära känna Thor lite mer i Age of Ultron tror jag. Att det är saker med Thor man kommer närmare in på livet- när det gäller honom och hans funderingar. Och ja, nej, Jag måste säga att jag, jag uppskattar det jag fick uppleva med honom. Nu har han ju en betydligt mer nedtonad roll- i Age of Ultron, tycker jag. Han är inte så hemskt närvarande i den här filmen. Och det arbetar nästan till hans fördel- att man hinner inte bli så mätt på- det är ganska enkelspåriga som Thor ändå eh, gestaltar här. Jo men jag, jag tror också till stor del det handlar om att Thor i det här gänget är en så kallad Joey, om jag får göra den referensen. <laughs> När Joey är i sitt gäng så funkar han där för att då är det andra karaktärer som väger upp honom men när man sätter honom i något eget där han ska vara den drivande punkten så funkar det inte lika bra därför att karaktären är inte tillräckligt intressant. Han är spännande att se på när han slåss därför att han har ju en väldigt speciell stil, han har väldigt speciella krafter och han ser väldigt imponerande ut som krigare. Och där har vi ju väldigt mycket Chris Hemsworth att tacka för där. Men manusmässigt så är han ju väldigt trög, han är väldigt trött och det är egentligen ganska konstigt för Thor ska ju framställas som någon som är betydligt intelligentare än vad han framstår. Och jag vet mm. inte hur mycket det följer källmaterialet som sagt för Thor är nog den serien jag har läst minst utav. Han funkar här, jag uppskattar honom men nej han är inte för mig. Nej jag känner ungefär samma sak att Thor var nog inte min favorit när jag läste Marvel-serier heller utan det fanns lite mer spännande personer och uppleva i det universumet och jag förstår inte riktigt vad man skulle med nordisk mytologi i Marvels universum att göra överhuvudtaget men Thor ja, vad ska man säga han känns väldigt teatralisk i sitt framförande i jämförelse med de andra i det här gänget och ja, jag är inte heller så förtjust i honom i, i det här gänget i filmvarianten heller men Chris Hemsworth gör ju ändå det här bra ändå skulle jag vilja påstå, han har närvaron och karisman ändå för att klara av det här men ja det, det känns som rollen är skriven på det här viset att han ska vara eh, den mer högburna lite stroppiga människan eller guden som man är, men eh, ändå vara ganska. Ja, som ett råskinn i, i vissa andra avseenden här. Att det är lite blandningen här för, eh, ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga om, om Thor annars där. Men eh, jag tycker det är en klar förbättring av rollfiguren, det vi får se i den här filmen i alla fall. Att, eh, jag tycker betydligt mer om Thor i uh, Marvels universum efter att ha sett Age of Ultron faktiskt. Det jag också villig att hålla med om. Den här filmen lyfter honom lite för mig för jag var väldigt ljummen till honom. och um, Som sagt, det beror inte på Chris Hemsworth för jag tycker att han gör ett bra jobb. Det är bara det att karaktären, så som den är skriven är inte särskilt intressant för mig och det lyckades Age of Ultron ändra lite på åt det positiva. Men det beror ju på att han är välbalanserad med ett helt gäng som han kan, ja, bli en del utav. För på egen hand, nej, tyvärr inte. Då är jag inte imponerad. Och jag känner nog ungefär samma sak för nästa roll på listan också nu när du ändå valt att säga råskinn. För vi har ju det ultimata råskinnet i Marvels universum, det vill säga hulken. Och Bruce Banner som rollfigur är ju en väldigt intressant sådan i kontrast till sitt alter ego-hulken. Så ähm, jag är ju väldigt förtjust i Mark Ruffalo i den här rollen även om karaktären i sig inte är en av dem som jag föredrar personligen. Mm, ja, jag känner mig lite mer positiv till både Hulken och Bruce Banner här. Hulken har ju inte porträtterats så jämrans bra i tidigare försök med solofilmerna. Men i och med Avengers och att de hittar Mark Ruffalo som Bruce här så har den här rollfiguren lyfts oerhört. Och eh, om inte annat så har C.G. In som presenterar eh, Hulk här. Men eh, där är ändå inte så mycket att, eh, att prata om eh, just den gröna varianten av den här rollfiguren. För eh, han bara är en slagskämpe och han bara går bär i stort sett. Det är ju Bruce som är det, den intressanta där man kan få uppleva någonting utöver bara eh, våldsamheter hela tiden. Och där fungerar det helt suveränt med Mark Ruffalo. Jag tror jag nästan är min favorit Bruce Banner vid det här laget. för det, Han gör den väldigt nyanserad och eh, riktigt underhållande faktiskt också. Men eh, Hulk har ju ändå lärt sig kontrollera sig själv lite i Age of Ultron. Verkar som han kan kommunicera lite mer med övriga Avengers och han verkar ju ha fattat tycke för en speciell medlem i Avengers där också. Ja, han har ju börjat utveckla en del romantiska band till Black Widow eller Natasha Romanov och det är väl någonting som jag essentiellt inte har ett problem med. Tvärtom så är det ju bra att det finns någon som kan tygla bästen för det är ju inget annat vi kan kalla honom när han blir grön och riktigt, riktigt förbannad. För han är ju omöjlig att stoppa mer eller mindre och det ska vi ju också få se bevis på, host host Harkel Harkel Spoiler. Men för vad det är värt så tycker jag att hulken som han porträtteras här är väldigt intressant för att vara hulken. Det är ju Bruce Banner i sig som är den intressanta, även om jag tycker att de har spelat lite lite lite för mycket på själva ångestbiten av hans... Ja, alter ego. Han sitter väldigt, väldigt ofta och tjurar och är orolig för vad han är och vad han åstadkommer och så vidare och så vidare. Och visst, jag förstår, det ska hänga på honom och han ska vara rädd för vad han kommer att göra och vad han faktiskt har gjort. Men de drar det lite för långt och jag förstår varför det är en del av historien. Men det blir lite tjatigt och det blir lite för mycket av Bruce Banners karaktär i den här historien. Även om han sida vid sida med Tony Stark är en del av den skapande faktorn till Ultron så blir det bara någonting som passerar och sen sitter han bara ha ångest och tjurar. Hur mycket jag än gillar Mark Ruffalo i rollen och hur bra jag än tycker att han spelar den så tycker jag att det är en lite missad chans här. Jag hade velat se någonting mer i hans karaktär än bara ångest och jag hade velat se den här spirande romansen faktiskt får blomma upp och bli något lite mer än den typiska som vi ser i amerikanska filmer. Ja, var kom den här romansen från egentligen? Den dyker upp bara från ingenstans och presenteras. Att Jag hade i tidigare filmer inte fått eh, ens hint om att det fanns någonting emellan dem överhuvudtaget. Så det, det måste ha hänt någonstans mellan filmerna här för eh, helt plötsligt så är det bara... Elektricitet mellan dem och hela köret där. Jag blev lite, lite konfunderad faktiskt, och lite småchockad också. Det, det såg jag verkligen inte att det skulle leda någon deras relation till den nivån. Och att Hulken också, att Hulk eh, känner sig, ja vad ska man säga, trygg i hennes närvaro och kan lugnas av henne också. Att hon kan tydla bästen. Den delen tyckte jag var lite intressant men jag förstår eh, inte riktigt hur det, hur det går till här. Okej, okay, jag, jag, jag kan köpa det. Låt gå för det i alla fall men när det gäller just Bruce Banner så tycker jag betydligt mer om den här dysterkvisten än vad du verkade, Att det, det gav betydligt mer tyngd åt den här rollfiguren för han är ett riktigt vägskäl i hans liv verkar det som nu när han ska besluta vem han är och vad han vill göra och han trivs fortfarande inte med, med vem han är och är ständigt orolig för vad han är kapabel att göra. Och ja, jag, jag tycker eh, även den här rollfiguren har, har fått mer djup och mer kött på benen här. Så nej, jag tycker riktigt bra om Bruce Banner här faktiskt. Men jag tycker att det blir lite för mycket mörker och lite för lite skoj när det gäller den karaktären. Det finns en gräns där det går från intressant till chattigt och... Hulken är ofta väldigt nära den där gränsen. Ja det är ett litet vågspel där mellan vad, vad man tycker om den här rollfiguren också och hur han beter sig och hur man förväntar sig att den här rollfiguren ska vara också. Det negativa jag har att säga om den här rollfiguren är väl hur lätt han köper Tony Starks argument för att fortsätta med Ultron-programmet att han låter sig övertalas så väldigt enkelt egentligen att gå med på det hela att det, det borde ha varit en betydligt eh, längre övertalningsperiod och betydligt hårdare ord som vägs mot varandra innan de trots allt börjar leka med, med tanken på att skapa en artificiell intelligens där så eh, det är väl den stora nackdelen jag ser med, med den här rollfiguren i denna filmen i alla fall ja men vi kan ju konstatera att vi gillar Mark Ruffalo och hans prestation här. Den är riktigt bra och vi är nog rörande överens om att han är den bästa Bruce Bannon som har varit med i någon av de här nyare Hulken-filmerna eller Avengers-filmerna för den delen. Ja, men visst. Ja, det... Man måste ju ge en eloge till Mark Ruffalo här. Det... Jag hade inte väntat mig honom i rollen som Bruce Banner. Men jag blir extremt glad för jag tycker mycket bra om den här skådespelaren och han gör verkligen rollen till sin också och gör eh, små underverk hela tiden tycker jag nästan med, med den här rollen. Han eh, grundar honom i, i verkligheten och gör honom så, så trovärdig, absolut. Och nu kommer vi till den karaktären som förmodligen är den största propagandakaraktären av dem allihopa. För vi har ju naturligtvis var Captain America eller Steve Rogers, som han heter som Civil. Och det här är ju en av de där rollfigurerna som man antingen älskar eller hatar för. Han är ju väldigt mycket brorduktig och det är ju hela hans karaktär naturligtvis. Han ska ju vara alla de amerikanska idealen personifierade. Han ska vara hjältemodig, han ska vara ärlig, han ska vara rättfram, han ska ha vårdat språk, han ska tänka på allt och alla och så vidare och så vidare. Och visst, det är ju en karaktär som man naturligtvis ska aspirera till att vara för all del. Men det är ju också den tråkigaste i gänget. Men det finns ju väldigt mycket humor att få från just det. Vilket Tony Stark också är väldigt snabb på att påpeka när han har något gammalt att säga. För är det bara jag som tycker att Captain America ibland låter som att han är 80 år gammal med sina förmaningar? Ja, han, han låter verkligen som en, en gammal gubbe emellanåt. Jag tycker det är så skärmigt så faktiskt. Och... Det är också en karaktär som jag förbluffas över hur väl de har lyckats få att fungera egentligen i en modern film. För det, det är ju verkligen en präktig hjälte och en propagandamaskin eh, som är heter Duga. Men de har även lyckats få honom lite intressant här. Och jag förbluffades speciellt över hans eh, solofilmer faktiskt hur pass väl de fungerade och, och Fick mig att bli intresserad överhuvudtaget för, för historien och för rollfiguren. För det hade jag absolut inte förväntat mig. För det var också en karaktär som jag inte var så intresserad av i serietidningsläsandet överhuvudtaget. Men ja, de får verkligen Steve Rogers och, och bli en, en människa. Och en bra människa och en intressant människa. För det, det är ju ändå... Ett visst mörke som vilar över även Captain America i Age of Ultron tycker jag. Och en stor del av det beror ju naturligtvis på Chris Evans som spelar Steve Rogers eller Captain America då. För han lyckas fånga någonting där som är både oskyldigt, lite vackert... Och väldigt hjältemodigt samtidigt som det finns en, en liten rädsla där bakom fasaden som han ändå håller kvar vid. För den, den bibehåller hans mänsklighet. Ja, Chris Evans fixar verkligen att hitta nyanserna. De få som finns i, i, i den här rollfiguren och bygger verkligen vidare på de här. Storyn om Steve Rogers, den är faktiskt... Väldigt intressant. De har lyckats eh, hitta någonting och bygga en eh, god mänsklig personlighet på här. Och eh, Steve Rogers, han har ju sitt mörker som ständigt. Hemsöker honom verkar det också som att eh, det är det som tär honom lite i stycken inom inombords att det är eh, en person på fel plats och i fel tid och det är det som grämer honom hela tiden att eh, han är på ett ställe där han egentligen inte hör hemma. Och det är ju där en stor del av dragningen i honom finns att han trots att han är i en tidsålder som han... Egentligen inte förstå så där jättebra. Men att han ändå tar ledarrollen. Att han, han struntar fullständigt i i vilken tid han är. Det finns en grupp som han kan sluta samman. Som han kan leda. Och det är det han lever för. Jag tror inte att eh, Avengers skulle fungera utan just Captain America. För det, det är liksom hans jobb i eh, den här gruppen. Att hålla dem samman. Och ena dem mot fienden i stort sett. Han har den effekten på folk. Att folk sluter sig bakom honom och följer honom helt enkelt. Det är styrkan för den här gruppen ska ju egentligen inte kunna fungera. För alla är ju så olika och hör inte hemma i varandras närvaro egentligen. Men det är mycket på grund av Steve Rogers ledarskap- som gruppen fungerar att där har de den fasta punkten och Chris Evans ja, som alla andra i, i den här huvudrolluppsättningen fungerar riktigt, riktigt bra. Alltså att det, han har hittat rollfiguren kärna här och han kör på och fortsätter att och utveckla karaktären här också. Så ja, det är riktigt, riktigt bra jobbat här också. Och nästa person på listan är ju den som väldigt, väldigt enkelt hade bara kunnat listas som tjejen i gänget. Och där är ju tyvärr lite av det också i den här filmen. Jag hade hoppats att de skulle ha arbetat förbi det, men tyvärr det finns fortfarande kvar. Jag är inte enormt förvånad med tanke på att det är trots allt en amerikansk produktion och de älskar att ha de här stereotyperna kvar. Men trots det så tycker jag ändå att Black Widow eller Natasha Romanoff som hon heter är förhållandevis djup i kontrast till vad hon kunde ha varit för hon har varit fyrkantigare, hon har varit ointressantare, hon har varit mer av ett sexobjekt än vad jag tycker att hon faktiskt är här. Sen betyder inte det att de problemen inte finns kvar. Men jag tycker inte att de är hälften så stora i den här filmen som de har varit tidigare. Mm, ja, Både ja och nej skulle jag väl nästan vilja säga. På den positiva fronten så har de verkligen gett sig på att utveckla den här karaktären ytterligare. Och gjort Romanov mer kapabel- och hon kan ju verkligen klara av att göra sitt när det hettar till rejält. Så det tycker jag är enormt positivt. Och sedan att de har lagt på eh, mörkret även lite här. Att man får lära känna rollfiguren mer. Av varför och hur hon har blivit som hon har blivit. Och det kval som hon har inom inombords. Och vad hon grämer sig för rädslan och traumat som finns i hennes personlighet. Det tycker jag är enormt positivt. Sedan, trots detta, så måste de göra henne till tjejen som måste räddas i filmen. Vid ett antal tillfällen. Och jag kan inte för allt i världen förstå varför. När de har arbetat med henne så mycket så helt plötsligt så väljer de bara att degradera henne. Och det är ingenting jag vill se med, med Black Widow. Hon är en betydligt bättre rollfigur än så. Ja, jag håller med dig fullt och fast. Det här ungmör i nödsituationerna som uppstår är ganska tröttsamma. Men med det sagt så... Jag gillar verkligen den här karaktären. Hon är cool, hon är välskriven dialogsmässigt, hon är djupare än hon någonsin har varit och jag är beredd att förbise den här väldigt konstiga relationen och romantiken hon har med Bruce Banner för... Visst, jag kan se vilka länkar de försöker åstadkomma mellan karaktärerna med dolda monster på insidan och så vidare och så vidare. Det, det funkar, det är inte jättesnyggt men jag har sett betydligt sämre. Men om man nu vill ha någonting sånt här med, gör det snyggare än så här. För det blir så oerhört uppenbart även nu att man försöker följa den här klassiska formeln. Om ni ska ha lite kärlek och romans med, lägg ner lite tid och ork på att göra det snyggt eller göra det intressant eller göra någonting man inte har sett 700 000 gånger redan. För jag tycker att karaktären förtjänar jag tycker att historien förtjänar och jag tycker att biopubliken förtjänar det. Ja, absolut. Eh, försökt bygga upp det lite först och främst och inte bara kastade det från ingenstans, rakt upp på biodyken och rakt in i åskådarnas medvetande att det, nej, det här romantikbiten den, den känns lite påklistrad de kunde ha lagt upp det bättre om de skulle ha med den här potentiella romansen mellan Bruce och Natasha men ja, det, jag är inte riktigt nöjd med hur de har lagt upp det här. Det, det kunde absolut ha gjorts bättre här. Och det, det är lite synd och skam när man har så mycket möjligheter med rollfigurerna och faktiskt bygga upp en, en mer trovärdig relation de emellan. Ja nej, det, det är inte riktigt värdigt den här filmen tycker jag. Och det är inte riktigt värdigt skalat Johansson för här har vi ju en kvinna som verkligen kör hjärnet och lägger allt hon kan i att göra sin karaktär både intressant, rolig att se på, sexig naturligtvis men betydligt mer än bara sexig. För hon känns ju som en kapabel krigare, hon känns som en person med en åsikt och med inre tankar, vissa av dem visar hon, många av dem väljer hon att hålla för sig själv att begrunda som tynger henne. Det finns någonting där som gör henne enormt intressant att se på, och en stor del av det kommer ju naturligtvis från skalets prestation. Hon är minst lika skicklig som de andra skådespelarna i det här gänget. Jag vet inte om jag, jag är så förtjust i, i Scarlett Johanssons prestation som, som Natasha Romanoff här faktiskt, men visst är hon bra, väldigt bra till och med. Men det, det är någonting med, med henne i rollen här som skär sig lite för mig från första början, att... Det, det är inte den här personen jag skulle vilja se i den här rollen egentligen tror jag. Men eh, det Scarlett gör med Romanoff här är, är absolut fullgott eh, Och det är skönt att de åtminstone i mitt tycke har, har tonat ner sexaspekten i, i Black Widow mer i den här filmen. För jag fick inte såna vibbar överhuvudtaget i Age of Ultron faktiskt att man försöker eh, spela på sexualiteten med Black Widow. Det här var bara en kapabel eh, kämpe som eh, är en i gruppen och inget konstigt annars förutom det. Så jag tycker att de har arbetat riktigt hårt med, med Natasha Romanoff och hon är kapabel och eh, handlingskraftig men naturligtvis är det ju trist att hon faller i de här små groparna emellanåt. Men eh, det är där, det är och det är extremt tråkigt. Men Scarlett Johansson i den här rollen gör det hela på bästa möjliga vis. Det måste jag i alla fall säga. Men eh, vi har ju faktiskt en hjälte kvar att ta upp. Någon som är, eh, ja, den som förmodligen har minst superkrafter av dem allihopa- jag skulle ändå vilja säga att Black Widow har tillräckligt mycket kampsportsträning och liknande för att göra henne till någonting utöver en vanlig person. Medan den här killen är mest bara väldigt, väldigt, väldigt, väldigt pricksäker. Och jag vet inte riktigt om det räknas. Men han ser ganska läcker ut på stridsfältet i alla fall. Vår egen Hawkeye, eller Clint Barton som han heter... Mm, ja Hakai har ju varit lite av den svaga länken i Avengers kedjan i alla fall fram till Age of Ultron för ja, han har ju inte så mycket att, att leka med så att säga, han har sin pilbåge och sina specialpilar men han är ju en riktigt härlig och smart person och den här gången har ju faktiskt Clint Barton fått lite mer spelrum jämförelse med den förra Avengers-filmen där han nästan stod i bakgrunden. Här får man ju verkligen lära känna Hawkeye och han växer någonting helt enormt i Age of Ultron. Han får ta plats och det är faktiskt riktigt härligt att se för han blir ju nästan den mest intressanta karaktären med den mest intressanta egna storyn i den här filmen tycker jag. Ja utan att säga för mycket så kan vi ju säga att han har ju betydligt mer på spel än vad många av de andra har. Och det gör ju att han är väldigt, väldigt, väldigt medveten om att han är den svagaste rent tekniskt i gänget. Han är ju bara en vanlig människa i en, ja, direkt och med sin pilbåge. Och skulle han träffas av ett kulregn. Ja, då är det ju kört och han råkar ju ganska illa ut i den här filmen också. Han drar ju på sig ett par skador här och där. Men han är ju fortfarande villig att kämpa och det gör honom ju intressant. För det betyder ju att det finns en kämparlust där. Det betyder ju att det finns en lojalitet där. De andra kämpar vidare. Därför måste jag också. Jag måste också ge mitt allt. Och när då oddsen är desto större så gör det ju också insatsen desto mer imponerande. Så som karaktär är ju Clint Barton betydligt roligare att följa här. Även om han är... Lite platt och fyrkantig fortfarande. Det är någonting som egentligen bara sker i förbifarten. Hans dialog är inte fullt lika klämtjäck som de andras. Hans ark är visserligen intressant men den mynnar inte ut någonstans väldigt speciellt som många av de andra. Utan den är där, den bär en stor del av filmen men sen känns det ändå som att man glömmer bort den efter en stund. Ja, det kände nog inte jag riktigt utan det var nästan det, det känslomässiga ankaret i Age of Ultron så var det Hawkeye och han, ja, han fick vara i stort sett överallt i, i den här filmen och ta en mer central plats och jag uppskattade faktiskt riktigt mycket att och, och se Clint Barton växa på det här viset och och bli mer av en Avenger än vad han var i, i förra filmen för eh, där var det inte mycket bevänt så nej, det här var det roligaste nästan med, med Age of Ultron att eh, få se lite mer av eh, vem Haka är faktiskt. Ja, han är ju mer betydligt mer, det är han ju och han åstadkommer ju mer, absolut. Men jag skulle ändå vilja påstå att det är, det är ganska små saker i jämförelse med vad de andra karaktärerna gör. Det är kanske en smaksak, jag hade kanske velat se någonting mer, jag hade kanske velat se lite mer tyngd på den här karaktären. Men jag tycker fortfarande att det är ett steg upp. Jag tycker att det är betydligt intressantare och en stor del utav det beror på Jeremy Renners karaktärisering utav den här rollfiguren. För han känns sårbar, han känns levande, han känns som att han är någon som har en hemlighet han bär på. Men samtidigt måste jag också säga att han är lite för mycket av ett stenansikte för min smak för att jag hade velat se lite mer känslor i honom. Ja, där är jag nästan beredd att, att hålla med att Jeremy Renner är lite av ett stenansikte. Att han har inte kanske riktigt samma karisma och närvaro som övriga skådespelare har i den här filmen. Men ja, han fångar ändå det här med, med Clint Bartons svagheter- och drivkraft, ja, jag, jag tycker ändå bra om, om Brenners prestation här. Att han, han hittar ändå en, en hakej som jag, jag tycker om och som eh, fortsätter att växa i, i mina ögon. Eh, han kanske inte håller riktigt samma klass som eh, övriga men ja, ändå bra. Och vi har en sista karaktär vi bara vill nämna i förbifarten för vi kan inte säga så mycket om den utan att spoliera en hel del av filmen utan vi kan ju bara konstatera ett par små saker om den. För vi har ju naturligtvis vår storskork Ultron och vilken storskork det är. Ja visst är det när han gestaltas av den stora James Spader egentligen. Med hans helt underbara stämma som man nästan ryser av varje gång man får höra. Det är riktigt, riktigt mäktigt faktiskt. Sån känsla i hans röst, sånt mörker, ja det, han kan leverera så mycket med sin röst James Bader det är, det är helt fantastiskt och Ultron som person om man ska kalla Ultron för en person är ju en sån härlig blandning av ilska, rädsla mogenhet men ändå naivitet mm. att han är Överallt och ingenstans i stort sett. Han är ju ett, som ett litet barn i stort sett med lite av ett barns mentalitet men ändå är så kapabel att tänka de stora tankarna och filosofera kring dem och sedan agera därefter. Ja, det är en spännande blandning tycker jag. Ja, jag var faktiskt inte säker på riktigt vad jag skulle förvänta mig av den här karaktären. Jag trodde inte att det skulle vara så levande som det var. Jag hade nog förväntat mig mer robot i hans personlighet än vad man faktiskt får se. För det är en ganska så nästan labil personlighet vi möter. Den är som du säger väldigt filosofisk, den har en hel del tankar, den är väldigt mogen i vissa avseenden men också så extremt extremt naiv i andra och det gör ju att det blir en, en väldigt intressant dynamik i resonemanget och när man då dessutom har lagt till det lite instabila så ähm, ja man vet inte riktigt vad han kommer att ta sig för och det gör honom till en extremt kuslig fiende att behöva stå inför. Om jag ska ta lite grann steget över till det visuella så måste jag säga att jag var lite besviken på utseendet på Ultron. För jag hade sett fram emot att se den klassiska Ultron med nästan dödskalle leendet i det här robotansiktet som fullkomligen lyser rött där också. Men man istället har försökt sig på en datoranimerad mun som ska röra sig precis som mänskliga läppar att det, det blir lite Michael Bay Transformers över det hela där mm. emellanåt så det, det var jag inte så förtjust i Ja, jag var också lite besviken på hur de hade valt att konstruera det här. Det är, det är lite för mycket mimik för vad de egentligen behöver. Men de ville verkligen få fram det organiska. Och visst, jag kan se idén med det. Jag kan se det som lockar med det. Men samtidigt, det plockar bort för mycket av det som hade kunnat vara så mycket mer intressant och så mycket mer farligt. Det är ett par missar man har gjort på det visuella helt enkelt. Jag hade velat se en, en annorlunda designad Ultron. Det vi får är... Helt dugligt egentligen. Men jag hade velat ha någonting betydligt intressantare än så här. För det här känns bara som någonting vi redan har sett. Ja, verkligen. Det är, men det är väl också kanske det, det enda negativa som man har att säga om det visuella. att det, det är just... Munnen på Ultron som kändes väldigt, väldigt konstgjord och eh, datorgenererad. Mm. Men eh, det, det är väl det jag har att säga om eh, det negativa visuellt och om Ultron överhuvudtaget. Så är det just utseendet för annars så är det ju en närvaro som heter Duga- instämmer fullt och fast där. Jag, jag gillar verkligen Ultron som skåk och jag tycker att James Spader gör ett kanonjobb i rollen. Men om vi fortsätter på det visuella så finns det faktiskt ett par grejer till som jag skulle vilja påpeka. Men det har inte med digital effekterna att göra för det skulle jag nog vilja påstå är några av de bästa jag har sett. Åtminstone hittills. Där är små ögonblick där man kan tycka att det skarvar... Men för den visuella stilen de har valt så ser det allt från helt okej okay ut till helt otroligt snyggt. Men det är en sak som kommer lite i anknytning med de visuella och specialeffekterna som jag vill klaga på och det är alla stridsscener i den här filmen. För de är betydligt för långa för sitt eget bästa- och jag förstår, det här är en film som bygger mycket på att man ska få se hjältarna slåss mot olika fiender och så vidare. Absolut, det är det jag också är där för att se. Men det finns en gyllene gräns där man kan känna att nu är det alldeles för mycket av det goda, nu börjar det bli chatigt. nu vill jag att det händer någonting annat en stund. Okej, okay, vi fortsätter en stund till. Visst, för all del, gör det någonting om jag tittar på klockan så länge? Jag håller med till punkt och pricka faktiskt. Jag förstår inte riktigt att man i den här filmen. Där man har sån tidsbrist egentligen. Så varför kan man inte offra lite mer tid. Från de här slagsmålscenerna och kunna ge dem till själva handlingen istället. Jag har förstått poängen nu de slåss och det här händer men jag är nöjd efter halva den där tiden tack det, det finns ingen behov av att ha dem så långa det finns ingenting som rättfärdigar det egentligen och det är ju inte bara det att de är långa utan det blir ju en viss obalans i hur man väljer att lägga upp filmen för vi vill ju alla naturligtvis ha en enorm slutsammandrabbning som på flera sätt och vis ska summera hela filmen men ju större striderna man gör i början och i mitten, desto större måste man också göra slutet. Och där finns också en nivå där man kan tycka att det känns lite för stort, lite för uppsvullet och nästan meningslöst på flera sätt och vis. Nu gillar jag slutsammandrabbningen här. Jag tyckte att det var intressant och jag tyckte att de fick ihop det väldigt bra- Även om det var sanslöst överdrivet men som sagt var det hör ju lite till filmgenren och filmtypen så jag är fullt villig att köpa det. Men med tanke på att vi redan hade haft enorma strider och enorma situationer under hela filmen så kändes det som att okej okay, ni var verkligen tvungna att ta det till den här nivån därför att annars så hade det inte överträffat det som redan var med Ja, det, det blev absolut för mycket i slutet- men samtidigt även för lite, tror jag. För mig så var det i stort sett mer av en gäspning. nästan jämförelse med en tidigare strid- som nästan var liksom klimax för eh, själva storyn- eh, rent så häftighetsmässigt att själva slutstriden- kunde inte riktigt komma upp till den här wow-nivån så att det, det bara plana ut, och det var därför som de kände sig nödgade att lägga till allt det här runt omkring slutstriden också för att få upp wow-känslan lite mer, men nej, jag tycker inte att det, det fungerar alls här så, där, jag tror nästan de sköt sig själv lite i foten med att lägga upp filmen så som de gjorde, för ja, det blev inte en så värdig avslutning på den här filmen egentligen, om man, om man ser till bara slutstriden Ja, det är nog första gången jag kommer att ge en komplimang till den första filmen istället för den här, för där tyckte jag att slutstriden var mer i dimension till vad de hade byggt upp. Okej, okay, den var också helt enorm. Okej, okay, den var också omskakande på flera sätt och vis. Men den var mer i proportion till vad hjältarna hade vuxit och till vad de var kapabla att hantera. Här blev det nästan lite löjligt för mycket och det känns som att Michael Bay har varit inblandad i produktionen på något sätt. Och jag vet att det är en förelämpning mot Josh Whedon men faktum är att när din film börjar likna Michael Bay av den där felaktiga anledningen då är det kanske dags att tänka om lite grann. Men med den kritiken naturligtvis njuter jag av striderna. Det finns mycket bra här och skådespelarprestationerna under dem är suveräna. Och alla effekterna i symbios med skådespeleriet är fantastiska. Det är bara det att det blir för mycket av det goda och det gör att man förlorar lite av charmen med dem. Man, man ser dem till den där gränsen när det känns som att ja, okej, nu är det var intressant längre. Och sedan så är illusionen skadad. Det kan jag verkligen hålla med om. För eh, det, man kan bara klara av så pass mycket i en scen innan eh, man nästan slår av automatiskt för man kan inte hantera så här mycket galenskaper och <laughs> fasoner som för sig går samtidigt så det blir nästan naturligt att man skärmar av. Det var inte det smartaste draget. Jag vet inte vems idé det var att bygga upp finalen på det här sättet. Det är lite synd med en film som har gjort så här pass mycket bra i alla fall att den ändå slutar på ett lite mer molucket sätt än vad den borde ha gjort. Och jag kan väl vara helt okej okay med ett lite dystrare slut än vad man kanske hade väntat sig. Men det är ändå någonting här som jag inte tyckte kändes riktigt rätt. Men vi ska inte gå in på det för det är alldeles för mycket spoilers. Utan vi säger helt mm. enkelt att slutstriden är helt enorm. Lite för stor för sitt eget bästa. Lite för utdragen för sitt eget bästa. Men den som älskar sånt kommer ju få ut precis vad de vill ha av det. För det är som den Förra filmen, fast ännu mer. Ja, och ser man på slutstriden bara rent visuellt så är det ju en riktig fest. Där gör de extremt mycket och blandar och ger eh, nya saker hela tiden. Man vet faktiskt inte riktigt vad, vad som kommer att komma härnäst, för det är ju våg efter våg av. Nya eh, händelser som eh, bara eh, spinner historien vidare i den här slutkampen och ja det, det måste jag ändå ge det här avslutet på den här filmen att eh, det är ju riktigt snyggt genomfört om ett annat. Om allt är sagt så börjar det bli dags för oss att summera den här filmen och det finns ju så mycket mer jag vet att vi skulle vilja säga men vi har hållit på länge nog och vi ska försöka hålla det så spoilerfritt som möjligt. Så vad säger du Bavo? Har du några slutord om Avengers Age of Ultron? Ja jag har nog en del att säga så alltså, vi ska se om jag lyckas samla mina tankar för att ge en bra summering här. Men ja, jag måste väl ändå säga att jag blev positivt överraskad av eh, Age of Ultron. Mina förutfattade meningar var att denna filmen skulle vara en orgie av specialeffektsstrider på en ännu större skala än den förra filmen. Och att den lilla tid som fanns över mellan bataljerna skulle bestå av att rulla ut mattan för de kommande filmerna i Marvel-universumet. Och eh, så var det också. Men... Age of Ultron fungerar faktiskt som en egen film. Bättre än dess föregångare. Nu ger man rollfigurerna sin egen utvecklingskurva och berättelse medan man bekämpar hotet från Ultron i, i själva huvudhistorien. Och detta fungerar riktigt väl faktiskt. och Åtminstone överlag för det finns vissa betänkligheter med, med själva handlingen att romansen är väldigt påklistrad och där är vissa förhållanden annars än emellan och familjeförhållanden som var lite ja vad ska man säga, oroväckande i dess utformning men eh, det finns faktiskt flera intressanta historier här som vävs samman med den övergripande huvudhandlingen och detta var någonting som jag uppskattar riktigt mycket för här har de verkligen lyckas fånga en riktigt komplicerad historia med underhistorier och alltihop. Ja, det var, det var riktigt imponerande. Dock kändes det som att Whedon har försökt klämma in allt för mycket i Age of Ultron. Han hinner till exempel inte göra mycket av att presentera de nya rollfigurerna. Eh, omvälvande händelser och påståenden accepteras med i stort sett bara en axelryckning utan någon som helst diskussion eller någonting. Så därför kastas man verkligen direkt in i handlingarna och fighterna på en gång. Och allting avlöser varandra i en extrem hastighet. Det är ett under att Age of Ultron fungerar så väl som den gör ändå med tanke på hur mycket som man har pressat in i den här filmen. Det måste ha krävts en hel del klipp och klistring för att få den här filmen att flyta så här pass bra som den faktiskt gör. Det man inte har klippt något i verkar dessvärre vara striderna och oj, vad de kan tyckas vara långdragna emellanåt. Vem behöver en slags på sig 10 minuter där samma sak händer om och om, om, om igen? kunde man inte ha trimmat den lite mer till förmån för något annat lite mer väsentligt. Ja, det är snyggt gjort och man kan sina saker med specialeffekter. Men här tar man verkligen i som man spricker och envisas med att fylla varenda millimeter av duken av tuffa saker som händer precis överallt samtidigt. Och jag hade klarat mig med att... Eh, Ta hälften där istället och jag tenderar att tappa intresset helt under de här evinnerliga action faktiskt. Annars så fanns det en del intressanta aspekter i Age of Ultron och jag var inte alls så uttråkad som jag trodde att jag skulle vara. Den här filmen är en bättre film. Än den första Avengers-filmen. Men det här är inget mästerverk direkt. Som en actionfilm om superhjältar är den klart godkänd. Och jag kan inte sluta att imponeras över hur mycket innehåll de har lyckats få in i Age of Ultron. Utan att göra den rörig. Så det här är helt klart en riktigt godkänd underhållning. Ja, då ska jag försöka säga någonting också utan att låta som att jag bara är ett eko på dig. Men eh, du har helt rätt, det här är en väldigt lyckad superhjältefilm. Men med det sagt så betyder ju inte det att den inte har sina brister. Och en stor del av bristen ligger ju i att det är feldimensionerat vad som har fått fokus- för stridscenorna är ju det man ganska uppenbart har sålt filmen med och det har man ju lagt ner enormt mycket tid på att försöka få att se så snyggt ut som möjligt. Och jag gillar det, jag gör det verkligen, men man tar i alldeles för hårt, man gör det alldeles för stort i förhållande till handlingen som hade behövt lite mer utrymme för att faktiskt bli optimal. Men med det sagt så betyder det inte att dialogen inte är bra för det är den. Det betyder inte att historien inte är bra för det är den i förhållande till att vara en superhjältig historia naturligtvis. Det är en intressant historia, den är väldigt välspelad och vi har ju våra väldigt duktiga skådespelare i de här rollerna. Men nu har de ju spelat varje rollfigur så mycket att de känner ju de här karaktärerna. De har ju väldigt lätt att hoppa in i rollerna och gör dem ju så suveränt bra. Den är snygg, den är välgjord, den är välskriven, den ger en rejäl adrenalinkick och är det vad man vill ha, då har man en fest framför sig. Ja, absolut går den att rekommendera och... Eh... Oj, vad man ändå lyckades bli intresserad av var de ska ta den här, det här Marvel-universumet vidare efter den här. För det, det hintades ju om saker och ting som kommer att ske och jag måste säga att jag, jag blev riktigt nyfiken. Ja, men då är det ju bara att sitta ner och vänta för de säger ju att den som väntar på något gott Alltid väntar för länge Åtminstone om du frågar den som väntar Men det kommer ju mer Det vet vi åtminstone Det är bara att försöka vara så tålmodig som möjligt Ja det är bara skönt att vänta För då känns det så mycket härligare När man väl når målet Och får uppleva det där Som man har drömt om så länge Så ja, jag tar det väntan med ro faktiskt men eh, om vi tar och lämnar superhjälte ett tag nu och eh, blickar lite framåt så är det ju dags för oss att ta oss an en, en riktig klassiker. Även om det kanske är en lite mer bortglömd sådan. Ja det är ju inte en film som är alla människors medvetande så vi har grävt lite extra inför nästa vecka. Och vi beger oss lite längre bakåt i tiden än vad vi brukar för att hitta en riktigt härlig semesterrulle den här gången. Men som är alla filmer som handlar om semestrar och semesterinstallationer så... Kan man ju ge sig tusan på att någonting kommer att gå fel och eh, våra stackars huvudroller ska behöva ställas inför ett par bekymmer de måste lösa. Eller fly ifrån det. Det beror ju helt på vad det är för en installation egentligen. Och eh, det kan ju till och med bli kanske lite mer obehagligare än eh, vad vi är vana vid också.